Ion de Liviu Rebreanu Romanul Ion de Liviu Rebreanu a fost publicat în anul 1920 după o lungă perioadă de gestație, așa cum însuși autorul menționează în finalul operei, între martie 1913-iulie 1920. Apariția romanului a stârnit un adevărat entuziasm în epocă. Mai ales că nicio creație novelistică de până atunci nu anunța această evoluție spectaculoasă. Nimic din ce a publicat înainte nu ne putea face să prevedem admirabila dezvoltare a unui scritor care a început și a continuat vreo 10 ani, nu numai fără strălucire, dar și fără indicații de viitor, nota Eugen Lovinescu. Criticul primește romanul Ion ca pe o izbândă a literaturii române, iar satisfacția sa este consemnată în studiul Creația Obiectivă Liviu Rebreanu Ion. Structura compozițională Eugen Lovinescu inițiază în 1919 curentul literar numit Modernism, al cărui deziderat era ridicarea literaturii române la nivel european, în realizarea căruia el recomandă scritorilor inspirarea tematică din mediul citadin, având ca protagoniști intelectuali cu trăsături și spirit mult mai complexe, construiți prin mijloace de analiză psihologică. Cu toate acestea, criticul consideră că romanul Ion este modern, fiind entuziasmat de complexitatea planurilor de acțiune, principale și secundare, înlănțuite de circularitatea romanului, de profunzimea sondării psihologice a protagonistului dominat de pasiuni, de galeria stratificată de la întoci la Bocotani, de la țărani la intelectualii satului, de la administrația ungară la alegerile de deputați, de numărul mare de personaje, peste 80 de persoane, spunea Tudor Vianu, și de destinele acestora, față de care naratorul omniscient se detașează cu obiectivitate. De aceea, Lovinescu afirmă că rebreanul este cel care prin romanul Ion a obiectivat proza românească. Modernismul se manifestă de asemenea prin amploarea construcției narrative și prin formula contrapunctului, adică relatarea celuiași eveniment în planuri epice, diferite, nunta țărănească a lui Ion, nunta laurei în stratul social al intelectualilor. De altfel, critica literară l-a confirmat pe Liviu Rebreanu drept creatorul romanului românesc modern, deoarece scrie și primul roman obiectiv de analiză psihologică din proza românească, Pădurea Spânzuraților, în 1922. Toate argumentele prezentate concură în definirea acestei opere ca roman realist, social, obiectiv și modern, cu elemente tradiționaliste. Ca orice roman, Ion este o specie a genului epic, în proză, de mare întindere, cu acțiune complexă desfășurată pe mai multe planuri narrative, organizate prin alternanță sau înlănțuire, cu o intrigă amplă și complicată. Personajele numeroase, de diverse tipologii, dar bine individualizate, sunt angrenate în conflicte puternice, iar structura narrativă realistă profilează o imagine consistentă și profundă a vieții. Principalul mod de expunere este narațiunea, iar personajele se conturează direct prin descriere și indirect din propriile fapte, gânduri și vorbe cu ajutorul dialogului al monologului interior și al introspecției auctoriale. Perspectiva narrativă Perspectiva narrativă definește punctul de vedere al narratorului omniscient și omniprezent asupra evenimentelor relatate la persoana a treia, iar atitudinea narratorului reieșită din relația sa cu personajele profilează focalizarea zero și viziunea dindărăt, argumentând caracterul obiectiv al romanului. Perspectiva temporală Perspectiva temporală este reală și cronologică, bazată pe povestirea faptelor în ordinea derulărilor, iar cea spațială, Reflectă un spațiu real deschis al satului pripas și unul imaginar închis al trăirilor interioare din sufletul și conștiința personajelor. Structura romanului Romanul este structurat în două părți, glasul pământului și glasul iubirii și 13 capitole purtând titluri sinteză. Începutul, sfârșitul, rușinea, nunta, ștreangul, Vasile, George, blestemul, etc. Tema romanului Romanul Ion este o monografie a realităților satului Ardelean de la începutul secolului al XX-lea, ilustrând evenimentele importante din viața omului, obiceiuri, relații de familie, destine individuale, omogenitatea colectivității care participă la evenimentele din viața satului, Hora, sfințirea hramului bisericii, cositul. Conflictul central Conflictul central îl constituie lupta aprigă pentru avere într-o lume în care statutul social al omului este stabilit în funcție de pământul sau starea materială a fiecăruia, fapt ce justifică acțiunile personajului. Geneza romanului Geneza romanului demonstrează apartenența operei la realism, Liviu Rebreanu mărturisind că în lunga sa trudă de creație, în cei șapte ani în care a lucrat la roman, un rol important l-a avut pe de o parte impresia afectivă, emoția, iar pe de altă parte acumularea de material documentar. Scena văzută de scriitor cu țăranul care săruta pământul ca pe ui bofnică, întâmplarea povestită de sora lui despre o fată înstărită rămasă însărcinată cu un sărântoc și bătută cumplit de tatăl ei pentru că tânărul nu voia decât avere, precum și propria experiență de Ardelean, care a observat mentalitatea și obiceiurile țăranilor, viața lor dificilă și lipsa pământului pe care îl iubeau cu pasiune. Construcția și momentele subiectului Incipitul simetric finalului este realizat prin descrierea drumului spre satul Pripas, la care se ajunge prin șoseaua ce vine de la Cârlii Baba, întovărășind Someșul, până la Cluj, din care se desprinde un drum alb mai sus de armadia, apoi cotește brusc pe sub râpa Dracului ca să dea buzna în Pripasul pitit într-o scrântitură de coline. La intrarea în sat te întâmpină o cruce strâmbă pe care e răstignit un Hristos, cu fața spălată de ploi și cu o cununiță de flori veștedă agățată de picioare. Imaginea lui Sus este reluată simbolic nu numai în finalul romanului, ci și în desfășurarea acțiunii în scena licitației, la care se vindeau mobilele învățătorului, sugerând destinul tragic al lui Ion și al Anei, viața tensionată și necazurile celorlalte personaje. Acțiunea romanului Acțiunea romanului începe cu glasul pământului, unde se fixează timpul și spațiul în care vor avea loc evenimentele și anume, într-o zi de duminică, în satul Pripas, când toți locuitorii se află adunați la hora tradițională, în curtea Todosiei, văduva lui Maxim Oprea, constituind expozițiunea romanului. Nu lipsesc nici intelectualisatului satului, învățătorul Herdelea cu familia, preotul Ioan Belciuc, primarul și nici Bocotanii care cinstesc cu prezența lor sărbătoarea, naratorul omniscient adunând la un loc numeroasele personaje ale romanului. Ora este o pagină etnografică memorabilă prin jocul tradițional, prin vigoarea flăcăilor și candoarea fetelor, prin lăuta țiganilor care compun imaginea unui ritm impetuos. Ion al Glanetașului, protagonistul al romanului, joacă Someșana cu Ana lui Vasile Baciu, unul dintre bocotanii satului, iar când muzica încetează, plăcăul o urmărește cu o privire stranie, parcă nedumerire și un vicleșug neprefăcut. După cum observă direct naratorul omniștient, omniscient, Ion o iubea pe Florica, fica văduvei lui Maxim Oprea, pata cea frumoasă din pripas, însă mai săracă decât dânsul, pe când Ana avea locuri și case și vite multe. De aceea, Ion îi face curtea anei, pe care o cheamă în dosul șurii, sub un nuc bătrân și o ascultă cum se plânge de faptul că tatăl ei vrea sumărite cu George Bulbuc. Aflând de la acesta că fica lui este în dosul șurii cu Ion, Vasile Baciu, beat, îi adresează o serie de invective. Sărântocule, fleandură, tâlharule, coț. Naratorul omniscient, relatând cum flăcăului, îi clocotea tot sângele și parcă aștepta în adins să-l atingă barem cu un deget, ca să-l poată apoi sfărtica în bucățele. Vasile Baciu, plăcău sărac, sensurase cu mama Anei, o fată bogată și urâtă, dar bărbatul o iubise ca ochii din cap și reușise prin muncă și hărnicie să rămână printre satului, să și satului, să-și sporească averea și să asigure fetei o zestre atunci când se va mărita. Alexandru Glanetașu, lui Ion, risipise zestrea Zenobiei, îi plăcuse rachiul, era lenevitor de navea pereche. Dar cânta frumos la fluier, de aceea lumea la a poreclit glanetașul. De când crescuse Ion, cele trei petice de ogor rămăseseră întregi pentru că băiatul era iute și harnic ca măsa. Îi plăcea să muncească pământul care îi era drag ca ochii din cap. Și nici o brazdă nu se mai înstrăinase de când devenise el stâlpul casei. Glasul pământului îl coplește și întreaga lui ființă arde de dorul de a avea pământ mult cât mai mult. Mereu i-a pismuit pe cei bogați, de aceea consideră că trebuie să o ia de nevastă pe Ana, deși noi iubea și o vedea slăbuță și urâțică, săraca de ea. Un prim conflict exterior, mognit între George și Ion, izbucnește la cârciuma lui Avrum și cei doi se iau la bătaie. Fapta lui Ion strânește mânia preotului Belciug, care îl ceartă pe flăcău în fața satului, la slujba din biserică. Naratorul omniscient introspectează starea interioară a lui Ion, căruia îi ardeau obraje și tot sufletul de rușine și de necaz. Dar familia Herdelea era cu trup și suflet de partea lui Ion, atitudine ce amplifică antipatia preotului care îl suspecta pe învățător că umblă să-i sape și să-i știrbească autoritatea în sat, motiv care declanșează conflictul dintre cei doi. Supărat de dojana preotului, Ion lucrează pământul cu îndârjire și, într-un gest nechipzuit, intră cu o brazdă, delnița lui Simeon Lungu, ceea ce iscă un conflict și o încăierare. În procesul lui Ion cu Simeon Lungu, pentru o palmă de pământ, se implică învățătorul Herdelea, care întocmește flăcăului o plângere adresată ministrului justiției. Întrucât se teme să se amestece într-un conflict cu preotul Belciug, care dorea condamnarea lui Ion, Memoriul este scris de fica învățătorului. Conflictul principal Conflictul principal al romanului constă în lupta pentru pământ, Ion fiind convins că averea i-ar fi conferit respectul celorlalți și nimeni n-ar mai fi avut curajul să-l jignească. De aceea este mai hotărât ca oricând să pună mâna pe zestrea Anei. Încordat la maxim, Ion este nerăbdător să se însoare cu fata lui Vasile Baciu, dar acesta nu vrea să-i odea cu niciun chip. Soluția vine de la tânărul Titu Herdelea, care, impresionat de zbuciumul flăcăului, îl îndeamnă cu nonșalanță să-l silească. Ion răsuflă ușurat și îi vine ideea să o cinstească pe Ana, plan pe care și îl pune în practică până la ultimul detaliu. Reușita flăcăului se sprijină și pe faptul că Ana este îndrăgostită de el, deși George Bulbuc îi făcea curte, fiind agreat și de Vasile Baciu. Tânăra îl primește pe Ion în fiecare noapte, până când flăcăul este convins că fata, rămăsese însărcinată, după care o părăsește în așteptarea reacției lui Vasile Baciu. După togmeli, amenințări și jigniri îndelungate, Vasile Baciu consimte să-i dea anei cazestre zestre toate pământurile și amândouă casele, cerând doar să fie scrise după cununie pe numele amândurora. Conflictul fiind aparent rezolvat cu sprijinul direct al preotului, care speră să se aleagă și el cu ceva, mai ales că cel mai scump vis al său, este să construiască o biserică nouă. Nunta lui Ion are loc după Paște și ține trei zile ca de obicei, Naș fiind Zaharia și Maria Herdelea. Pentru că Ana e gravidă și nu poate juca, o alege drușcă, adică fata care însoțește mirea sau având anumite atribuții în ceremonia nunții, pe Florica. Și Ion este măcinat de conflictul interior între pasiunea pentru frumoasa fată și patima pentru pământ, redat prin monolog interior. Adică ce-ar fi oare dacă aș lua pe Florica și-am fugi amândoi în lume să scap de urâțenia asta și să rămân tot calic pentru o muiere? De altfel, Ion își dă seama pentru prima oară, așa cum observă naratorul omniscient, că împreună cu pământul trebuie să primească și pe Ana, care părea o străină cu ochii pierduți în cap de plâns, cu obrajii gălbejiți, cu pete cenușii și cu care nu mai schimbase nicio vorbă de luni de zile. Partea a doua a romanului